rama desde Coruña E lo da Coruña E no é desde Barcelona Isto é un nada original Un programa que estou gravando na habitación do meu cativo eh, rodeado de xuguetes eh, co micrófono posto encima de dúas caixas de cousas de Pepa Pig mirando cara a cara os ollos de, de pai de familia a pai de familia o pai de Pepa Pig que supoño que se chama Papa Pig non teño unha idea Eh, empezamos. O do pai de de familia de, o do pai de Peppa Pig é unha frebre que pensei que pasara, eh, que pensei que xa non iba a tocar nin Peppa Pig nin a patrulla canina nin tar, que despois outros saberán, non? Que, que me cos que me mareo cativo cando empeza a ver televisión, pero deixei un baro, bueno, menos xa sei que non vai ser a patrulla canina nin Peppa Pig. Bueno, pues estas Navidades caeronlle regalos da patrulla canina, regalos de Peppa Pig por todas partes. <risos> Da exactamente igual que, Sin xan volves a emitir de... na galega Si, sí, eh, librámonos de Caillou Eu creo <ríe> En plan das tres mellizas de cousas así Da no serán, pero Da igual que os nenos máis bellos De, de Pepa Pig xa Poco... teñen 15 anos Que Aquí os bebés si xa xa gana cousas De, de Pepa. Pig Pero bueno, eh, bueno. É unha noticia É <ríe> unha cousa que non vos importará moito Pero unha observación estamos grabando esto en Xaneiro do 23 eh, como todo como todos os podcast eh, como toda o todo o mundo fai nesta época en finales de ano principios do ano si, sí, máis ben, ben fai un mes na verdade ah, pero é millón época agora porque as cousas que pasaron en diciembre siguen deberían de aparecer nas listas de cousas de 2022 correcto e, como neste, si, sí, por exemplo o papa morreu no 2022, non no 2023 pois nada, como isto aquí falamos de podcast pois vamos falar de os dos podcast que escuitamos no 2022 que isto igual lo escuitades aquí a no noepico terá menos interés pero ah, nosotros votamos o, o noso sombreiro a ver que cae. Sí, eu, si, eu, se queredes, teño, teño a excusa de, de meu canso como os meus deberes, que vos poido dar antes de tal, pero intentei facer os meus deberes, o que pasa é que non tiño... Ah, que coño vou volar dar? Eh, estuve comprobando que podcast estuve escuitando este ano, a que podcast estou suscrito e demais, E o que descubrí, sin que me sorprendese moito, é que non me suscribín a ningún novo e non descubrí ningún podcast novo. decir dicir, eu, o que, que teño é completa continuidade ou, se acaso, ir perdendo algún o que eh, sigo suscrito, pero xa non escuito. entonces realmente, sí. non teño nada que comentar. Sí, a ver, eu pensaba eso. Eh, o que fixen foi abrir Spotify filtrar por podcast e filtrar por eh, añadidos recientemente, e eh, mirei todo o que añadira no 2022. Eh, sumei dous, túas unidades de podcast. E eh, xa está. Eh, eses dous son uh, autoconclusivos, con lo cual non me van a ocupar espacio a futuro. Eh, son en castelán, cousa que varía bastante a miña dieta podcastil, Eh, son eh, un de da NPR, non, perdón, de si, sí, da NPR, eh, o de o de Messi no Mundial, la última Copa. Jasmine Gars, eh, que bueno, dixen en castellano, pero sacaba a versión doble, eh, un capítulo en castellano e o mismo en inglés. Eh, todas as semanas, creo que eran cinco ou seis capítulos, e eh, bueno, o que facía era bueno, Usaba a Messi como excusa para falar sobre a emigración. Eh, Gustoume bastante, eh, tanto que o escuitei en nos dous idiomas para encontrar matíos. Eh, e outro que escuitei, que me suscribín, que, xa vos digo, non houbo máis. É <risa> un comentario, xa, é unha lista extensiva de todo o que pasou no 2022. <risa> É un podcast tamén de cinco ou seis capítulos, de un tono bastante, bueno, pois, pues, pouco riguroso eh, así medio de cachondeo, que se chama Misterio en la moraleja. É un podcast no que unha periodista que traballaba en Vanity Fair, pois, pues, dedícase a investigar que pasou en unha mesa de votación da moraleja porque eh, se registrou un único voto a candidatura de Podemos. Mm. Nas... Podemos. Foi nas, nas eleccións na que Ayuso se presentou para liberarse de Ciudadanos, arrasou, eh, se presentou Pablo Iglesias contra ela, eh, fixou, bueno, jubilouse. <risas> e eh, eh, nada, eh, pois dedícase á muller a investigar tirando de agenda de cando traballaba en Vanity Fair, empeza a chamar a, a futbolistas, a, a actrices, etc. Eh, nah, así un pouco lixeiro, eh, pero investiga, bueno, investiga, no, dedícanse a comentar eh, pues, as diferencias de clase, como a xente non ten nada de contacto fora do seu círculo social... É que, vamos, o ambiente no que te crías e no que tal, te marca muchísimo. Hola a todos e todas, falamos el no momento de edición. Interrumpo para un pequeno spoiler de Se vos atrae a recomendación de Rama, recomendo eu que ou ben pasedes o seguinte timestamp ou veis maiades a escoitar Misterio en la moraleja ahora E volvades logo a este punto de nada original Rama está a punto de desvelar detalles do final Na miña opinión, despois de ter escoitado e gostado moito deste podcast, son detalles que non invalidan a recomendación Pero si podes tomar a decisión con toda a información E eh, eh, bueno, o final non descubre, spoiler, non descubre quen botón Eso chega a preguntar se se final será eh, se daba conclusións claras ou se simplemente se quedaba aí en ¿Podo? un habla un... vin... estaba resultando interesante eh, porque... é moi é moi entretido, eh? Creo que se escoita nunha hora porque son capítulos moi cortos. Eh? O final de todo, eh, bueno, pues, Si queres escoitar non vos non vos fago moito spoiler, pero eh, eso, non non en contra o o votante pero eh, recibe unha carta anónima que explica que, que dá unha justificación de quen é eh, sin dar moita información e de por que votou e eh, bueno Cara, podo, vos, eh... Eh, eh, podo vos decir a lista de sospechosos que, de no, no, bueno, ves, do, sí. dos que me acorde porque son bastante curiosos un dos sospechosos era Pez Yamilatovich <risa> ah, pero con sí. nombre e apelido, estaba pensando que ibas a decir Outra no, no, no. o... era Sara Sálamo e outra era Astrid Kilcasares. Esas, xa o sea, Casares Deulle moita bolilla no, no sei quen é. Kilcasares non Non sei quen é, no, sei é eh, bueno, no mundo da do fameo, creo que concécese porque a aix muller de Rafael Delpin. Eh, bueno, ela pues dedíquese agora a a escribir... Eh... A duras penas me acordo de quem é Rafael del Pino, pero vale. É de Ferrovial, joder. Sí, sí, te o de... de, de, de sí. oh. No, eu tampouco o xabía. Eh? Vale, bueno, pues... Sí, sí, eh, son, a ver, eu, eu esta muller non a conocía non, non a conocía antes de escoitar o podcast. E eh... eh, bueno, dá igual. Ah, e outras, outras que eran Silvia e Mónica Gómez Cuétara que só la conoceredes por cuénta. Son Su propio nome indica. Non esperaba que fose tanto co no, no, nome e sí, sí, sí. apelido. Eh, bueno, tamén entre moi moi personalista, é muy... moi porque bueno, busca o está sea, buscando a alguien, entonces. Sí, sí, sí. Tamén bueno, é eh, interesante por eso, pois pues, que tamén moitos poucos lle reconocen a quen votou, a quen non votou. Muitos o final é moi ridículo porque a maioría dos que entrevista non votaban nessa mesa. Pero porque como, como, como, como van entrevistando a eso por contactos ou quero decir, ou está ou, ou van a ela eh, bueno, bueno, como traballou nunha revista de de, de famoso, pues está en contactos. Ela puxos en contacto mm. primeiro de todo con Isabel Preysler. Isabel Preissler non vive na moraleja e non vota ali e non lle votaría Podemos vamos, igual me... I igual tu prejuzgando pero creo que non é sospechosa sí, sí, pero sí, usou claro. a Preissler para tirar de agenda e dicir, oi, tes amigas no así roxines unha casada con ministro socialista no? <ríe> <ríe> como se chama Boyer pero precisamente socialista Bueno, da igual. Bueno, en fin, este es el resumen sí, sí, sí, de 2022 eh, eh, eh, en podcast, ¿no? Eso, sí, sí un gran año A los cinco minutos estamos hablando de si Prisle sí. tiene un marido Lo primero que no le preguntamos nada a Rama, tengo la sensación de que durante un mundial yo estuve en con ganas de ponerme a escoitalo, pero como que... No sei, sé, xa me olvidara prácticamente dela hora ata que no lo volveses pues, estrear, ¿no? É verdad que estuvo estuvo sendo publicitado por un montón dos podcasts. La última Copa, la última fora. Copa eu creo que foi o que máis scoitei anunciado desde totalmente novembro, decembro, vamos, moi moi exagerado todo o que autobombo que lle sí. facían. Totalmente. O conto é, pregunto xa ahora, Rama, eu que nin o xa pasou o mundial seguramente eh non olvida un pouco do fútbol, unha temporada, esas cousas, sigue tendo segue sí, sí, sí. tendo un 3, sí, non, non, non falaba do mundial, se vos digo, usaba a Messi como excusa. excusa, falaba un pouco da carreira de Messi, pero bueno, eh, a, a toro pasado, eh, non falaba, non iba dicindo, "Bueno, pois pues perderon contra Arabia Saudí ou non sei que", no, o sea, era, era falaba xa, xa, do pasado. Falaba xa, xa, algo xa, xa. do Escalón y... Deportivo. Que esta pregunta Non menciona, que... non menciona o glorioso, o deportivo, non? Decepcionante. Non menciona a Lucas, eh? <ríe> non? Hai que aclarar a audiencia que, que nos escute en 2025 que agora mesmo estamos en plena vorágine do, do fichaje por parte do deportivo de, de Lucas Pérez que descendeu dúas categorías para volver a, ao equipo da súa infancia e patatín patatán. Eh, Marcou Marco Gonte, por cierto. Eh, eh, eh ainda mais, ainda por encima marcado acabou de marcar dous goles no seu partido de debut antes. Sí. exacto. Estamos entre entre el Sarasalmo para saber quen é o que quen votou a. Sí. Quién é Sarasalmo por si, quen votou é a muller de Isco. Eh, sí. ela é actriz eh pero non sei dicirche en que saliu, a verdad. É unha atriz española. É, é conocida a atriz e personalidade nas redes. É, é de marcado carácter... Animalista. Eh, de esquerda. De esquerda, sí. de esquerda mm. directamente. Eu Por iso digo Sala Sala. Rá. De, de Pella Millatovich non no teño controlado, pero Sala Sala, sala mou o de esquerda. Pella Millatovich fai un alegato no defendendo o comunismo de, de Tito bastante curioso. Uf. Na, na, na no podcast, no podcast ou, no podcast. Sa, ou o tirado eh, o un fixo unha eh, manifestación eh bueno, un organizou unha especie de huelga cos, eh, cando xogaba en primeira polo visto non, ma, non tiña recordo des pero si sí, sí, sí. oh. oh. o seu voto a Isabel Díaz Ayuso Oh, que cousa má, que cousa má rara. Pero bueno, creo que me quedo con... nunca o saberemos, pero creo que, eh, que me quedo Nunca saberémolo, nunca saberemos, con... pero foi esa da saga, Antes de facerlle unha pregunta a, a Rama, pero tú de, destes dous co no, non escutaste, non escoitaste, non escoitaches ningun dos dous, non eh, no, escoitei que escoitei un capítulo de, de da última copa que puxeron Nalgún na dos múltiples programas de, de MPR que escuito, que agora mesmo non sei cal en calcería, pero en na nalgún puxeron o típico mm -hmm. fan de poñer un cap, o primeiro capítulo de, de un podcast que queren, o cual queren que te enganches. Cousa que, por cierto, eh, eh, xa a sa, sacando un pouco de... Bueno, non sei sé si se querías eh, seguir co tema, Eloy. Querías facerme as preguntas a, a Javier sobre tal, sobre... Bueno, quería quería teñía curiosidade se se escoitáis Calche tiña interés e despois queríalle preguntar a Rama, que eh, deixo aí a preguntar a Rama para que me contestes, e, e se me poño escoita, eu claramente non os vous contar en dous idioma, idiomas, e, que se me recomendas un dos dous? En cada versión boa. Un dos A versión boa en argentino, o sea, en en caspejano. Eh, eh, non sei se nos queres comentar de feito por que que foi os matices eh? Algún, digamos, cales son as diferenzas entre os dos sí, buscando matices non me acordo, formas de expresión e eh? cosas así, mas localismo decir, lingüística sí. más, eh, sí, sí, eh. lingüística máis que outra digo que será unha cousa distinta que falen un inglés eh, de estadounidense que no final falara como a Eh, pues Unha cousa neutra de inglés de radio da MPR E outra que fale pues un, un español argentino que sempre ten o seu encanto claro. Si sí, fala de un pibe de potrero Non me acordo como traducía un pibe de potrero en, en inglés Pero creo que intentaba explicar a expresión é eh, Un pouco raro eh. Eh, un, En argentino era todo máis fluido pibe de potrero, teño que dicir, que eu non entendo potrero é un campo de un patatal, de, vamos no, no, un campo de pa terro, o pachangas o... e tal é un pibe, mm. un pibe. é un, sí. un pibe, no, es pibe, sí, pibe pibe sí, pero potre... sí. non entendía esto, pues nada, no, no, pues pues bueno, eu intentarei facer os deberes aínda que igual, como xa sabedes, igual fagos cando edite este episodio, sabe Deus, cando <risas> eh, igual daquela é eh, cando ver, retomo é clar claramente é un podcast máis traballado eh eh superior en calidad o, o de o de MPR, o de Jazmín Garza, mm. pero o, do, o da moraleja entretenido. Escoitas en muy rápido oh. eh. Eh, eso sí, exclusivo de Spotify. O oh. hay que pero Non, xa nada non, pero costará Digo, eu creo que podíamos utilizar este comentario Que acabas de facer sobre a calidad dos, dos podcast Para sacar o tema do que quería falar eloi Non, me parece que, que é un RGP. bon punto de, de apoio Como xa sabedes, os que escoitaran os episodios Nos que nos centramos no mellor do ano Eu non suelo facer listas porque me dan moito traballo Non, bueno, non, non son tan rápido de decidindo entonces solo traer os temas do ano De alguna maneira Vámingun no? dos temas do ano É que eh, eu teño a sensación De que en España ou, ou en Galicia realmente Pero bueno, vou extrapolar Que os podcast como medio Pasaron a ser mm, Mainstream de alguna maneira no? e, Os podcast en español cada vez hais máis, cada vez hais máis anuncios, claramente, te molo falado outras veces, pero tamén chegou un punto no que, eh, eh, non sei se vos pasou, pero a mín de alguma maneira pasoume que eh, falo con xente sobre podcast e eh, eh, xa non son eu que, eh, o único que teño algo que contar a esa xente sobre podcast de nicho que chegaron de outra parte do mundo ou algo así, eh, que teñen moitos espectadores moitos oyentes noutras partes do mundo sinoón que agora, esas personas es cos que me relaciono me traen un camín podcast que eu non conozco dos, dos medios eh, algúns de, de medios tradicionales eh, e que e outros e outros de outro, de outro tipo que eu non cono e que xa son eh, xa teñen miles e miles de, de oyentes antes no? para min este ano foi no que que eh, no que houve ese, ese cambio de tendencia na miña vida social. Non no sei se a vosotros vos pasou e eh? eh, que tipos de, de podcast estades vendo que a xente vos escoita, vos trae ou, ou, ou no Ou se pensades que vou tarde. ou mellor isto vosotros xa os sentistes... Eh... Bueno, eu teño a sensación de que, de que eu desde o principio estaba nun nicho e agora sigo no mismo nicho. É dicir, eu cando escutaba podcast Digamos, en 2017, o que seña, escuitaba podcasts americanos, xa había podcasts españoles que tiñan éxito. Eh, que fosen versións de programas de radio, que fosen podcast nativos, igual non moito, pero sí que había versións de, de programas de radio. A xente escuitaba Mañana de Federico en podcast eh, e cousas así. E, eh, eh, por exemplo, eh, un dos que deben de ser, muchas. según entendo eu, dos podcasters máis... Eh, Exitosos de España eh, O teu home este Jordi Wilde deve de levar 4 ou 5 anos co seu podcast Non yo escutei ningún programa Sei que ten moito éxito Pero tampouco eso, eh, Tampouco é un fenómeno reciente Que ese home ou xente eh, Como a él teña Programas de moito éxito Que a mi me pasaron De lado completamente Non, non o veixo como un fenómeno novo Non sei Sim Bueno, para mí, o, o non, non digo que non existiran o sea, Non digo que non lado da producción Seña novo Para mí o que foi novo é que no meu grupo social De alguna maneira Nos, segmento social, O que me atopo É o sea, de, de, de xente moi distinta Bueno, moi distinta dentro, Podríamos estar aquí falando un cancho Dentro moi distinta do que me relaciono Que non é tan distinta Porque bla bla bla Todas estas cousas Misterio en la morale tipo de cosas, E tal e igual mister no lonxe xa, <risa> pero non tanto. Eh, pero eu teño a sensación de que dentro da variedade do meu grupo social, a xente fálame de, ah, pois si, sí, veño escoitando podcast de distinta de distinta índole, ou cando eh, e antes simplemente eso non pasaba, básicamente, non? Éramos tres gatos, entre comillas, os que escoitamos algo. Non é que non houbera do lado da producción non, é que a xente non estivese intentando facer cousas replicando, non? É que as radios publicasen a versión do, do, do seu podcast na, na web, claramente. A versión do seu programa en formato podcast. No, Eu, no lado de producción creo que non houve prácticamente ninguna, ninguna novedad, ainda que podríamos falar, ¿no? Pero Pero, eh, no. pero eh, si noto que eso fixo efecto na audiencia, básicamente. E ahora é casi sí. raro xente que non teña unha aplicación de podcast ou que no Spotify non saiba que ten esa sección, ou no coche, ou no iVoox, ou no Xeña, ¿no? Sí, sí, eso, eso es cierto. Eso que decías de, de si era la pandemia, eh, probablemente. Si ahora esto, hecho eh, según yo estaba diciendo exactamente lo contrario, estaba pensando también, que, por ejemplo, eh, Adriana, que a mí me parece que como como sabemos, muy fan de nuestro podcast, no lo escucho en ningún entero, eh, <risas> hasta ahora tilla excusa de diciendo hasta fa relativamente poco tes de decir bueno con no un escrito podcast e ahora coa eh, de, de, todos estes de estirando el chicle eh, eh, sucesores digamos saldremos eh, mejores eh, buenismo bien e tal todos estes podcast que eu creo que foi a partir da a raíz da pandemia no de digamos 2000 si sí, 2020 en 2000 sí, 2020, 2020 sí. por aí que foi cando cando pegaron o boom realmente. Eh Adriano, é pues, unha das persoas que... que se aficionou a el. E agora efectivamente, pois pues, ten a aplicación de podcast isto un... que normalmente te tiña que explicar, no, esto te lo que fazes así, así te suscribes ou tal o cual, pues, agora xa o dominalo perfectamente. O sea que si, sí. despois de diciche que non, en te... tout te... te... te... te... <risa> <risa> Tu noetes un... Eh, perdón, tu rama eh, tes unha... Unha mesma percepción que, que che pasou no teu grupo social, ou...? Pois... Pues, eh, no, no porque non me falaron de podcast... Así, xa, o sea, no café... Xa, o sea, media traballo, pues, non, no traballo... Non, non me chegou interés así... De fora do círculo de bolos tres, de non los tres basicamente. Pero bueno, non vou agora vou traer un pouco de vida da vida real de M aquí aquí ao podcast, pero eu estuve contigo o día que eu descubri o día que un amigo nos falou de George Wilde, que eu non o conhecía en absoluto. Esti estabas comigo. como exemplo, no, de seguramente fenómeno mainstream que ta chegamos nós outros un pouco tarde eh quando ah, eu bueno, no, considero entre comis que cheguei tarde a estar entrar, no escoito, eh, pero bueno. Tu considera, claro, tu consideras que chegache tarde ou consideras que sabías que, que existía pero non lle prestaches atención porque parece que hai unha cousa no. eh, non unha diferen eu, decir, na, na aplicación de podcast de Apple precisamente un dos grandes problemas que lle ou non dos grandes problemas, problemas ten uns cuantos funcionales de caerse a aplicación tal. pero unha das, das grandes inconvenientes ou das cousas que máis me tocaban a nariz eh, como querías, querías chamar a sección nova Javier, unha das, das meus das miñas pet pips co, co podcast sí. este coa aplicación esta das aldraxinhas que... a actual aldraxe favorita da semana unha destas aldraxes <risas> favoritas que tiña era que que a aplicación recomenda podcast, eh, recomenda os super basado, o algoritmo é, é unha pataca, está super basado en donde estás. Eh, entón, todo o que me recomendaban eran os programas máis escuitados ou máis descargados de Apple Podcast en España, que efectivamente, últimamente parece que hai algo máis de variedade pero que durante anos, e por eso mencionaba igual antes a Federico, foron a mañana de Federico, e despois era o carroso deportivo, e despois estaban Cristina Mitre e, e Jordi Wild, que fe, eran podcasters, non eran, nun eran eh, programas de radio pasados a, a podcast, pero que eu levo anos sabendo que existía e ignorando bueno, os cabros vía por que non me chamaba de... a atención o de Jurado eh, Cortés e demais, aquí hai Dragones, creo que se chama, ese tamén está moi alto nas listas sempre. Sí, todopoderosos. Sí, todopoderosos, o de sí, Coffee, sea, Break, que... Coffee Break, Coffee leva un montón de anos tamén. Ese sí, pero o Coffee Punk no está nunca nas non está nunca nas nas portadas estas, eu non no, no, no, no en, teño visto. En, en Spotify a min saen. En Spotify sí que es, pasa yo mismo, o o o que fai Bueno, pues estás es unha cuenta en España, pois pues, vámosche meter cousas de España. Eh, muy, bueno, pois pues mira, o de o o de Misterio da en Moraleja entre así. No é ti preguntabas eh, se consideraba que chegara tarde ou simplemente sabía que existía ou non eh non lle fixen caso. Claro, efectivamente, eu eu eu, eu diría che eu diría che que cheguei tarde. Que... é verdad que está comentando de como descubrides esas cousas e no Podcast adic non directamente, que... prácticamente, non teño. Se hai recomendacións, non inventero que... onde están, pero non é algo moi... Eu creo que Spotify ten bastante que ver en que en España se popularizasen os podcasts. Bueno, primeiro, si sí que foi o fenómeno que dice Noé da pandemia, cando houve confinamiento, a xente que se dedica a producir cousas, moitos puxaronse a facer podcast. E, mm, a sí. nivel, entonces xente que, bueno, había tempo libre e buscaban que entretenerse, entraban aí. E segundo, que Spotify, desde aí eso, 2021 e 2022, empezou a promocionar bastante os podcast na súa portada, e, e de feito, Por primeira vez aparecen un resumo do máis escolitado do ano, Nesta, eh, no Rap de Spotify este famoso que antes non aparecían. Eh, eh, joder, Spotify, eu creo que a nivel de, de audio, eu creo que é a plataforma máis popular en España, máis que sí, máis sí, que el podcast seguro. Seguramente, seguramente. Sí. Pero bueno, é eh, verdade eh, que igual ten algo que ver o Camp Nou e o Barcelona. Moitas Spotifycam, no, Spotify, no, perdón. Si. Pues. Sí. Eh, a ver en eh, eh seguramente Spotify sendo a plataforma máis escoitada, as cousas dándolle máis prominencia estas cousas seguramente tivo efecto, ¿no? Pero isto eu esténdese a espéndese máis plataformas eh, polo tema do polo tema de nada original, básicamente eh, eh, provei que isto como se ve en outras plataformas, e eh, teño probado en Gamazon Music e Deezer, que son os outros aplicacións que eu teño no, no meu teléfono e tamén cambiaron para darlle máis visibilidade eh, os, os podcast realmente, o sea que realmente Penso que digamos es eh, eh, obvio claramente que está oh, oh, esto está en otro punto, ¿no? Claramente, no por, por todos los motivos. De un lado, del lado de la oferta, de del lado, supongo que la demanda también. Es eh, sin embargo, eso Perdónalo, continúa tú que no fui. No, sin embargo, no, eh, no no tenía nada más que decir. No, decía que sin embargo, parece que que o que estamos dicindo agora é que se abren novos mercados, que a xente está escutando cada vez máis, probablemente en España é así, en España é así, pero que novas aplicacións están intentando entrar no mercado ou intentando entrar no tal, e, sin embargo, eh, estaba pensando nun dos, dos, podcast, dos meus podcasts do 2022, que sí que poderían contar como descubrimento, ainda que foi redescubrimento, que foi eh, eh, Punch Up The Jam, podcast cal vos quixen falar, incluso vos mandí unha nota de voz eh, <ríe> que recordo que, que era de seis minutos ou algo polo estilo, probablemente non fose grave, pero eh, co, co dilema moral que me suponía escutar Punch Up Jam eh, na versión nova de... de o sea, re, rebuteada ou que seña polos, polos armados Gregory, eh... E agora, co, co final de 2022, no último capítulo, pinte e pico de decembro de 2022, eh, anunciaron que deixaban o podcast porque economicamente non dese era viable porque hai unha baixada tremenda de, de ingresos publicitarios nos, nos podcast e entón eh, a cadena ou a produtora na que na que estaban eh, decidira de, de, de, de cancelálo, digamos. É unha das cousas que decían era eh, nosotros igual somos os primeiros que escuitades que, que vos dicen que cancelamos pero non vamos a ser os últimos hai menos diñeiro vai haber menos oportunidades para vivir de esto eh, esperade ou non vos, non vos levedes as mãos a cabeza se empezan a caer podcast que vos gustan moito entonces eu non sei, de momento a verdade é que isto escuitéis non xa por ti, eu fai 15 días ou cousa así ou fai un pouco menos. Sí, tamén eh, os de xe. momento é o único que escuitei, pero eh, o que lle pasase, pero eh, aí está a advertencia de, de, de, de, de no The Rama desde Pod Galego. Eloi desde Pod Galego. En no desde Pod Galego. Podedes escoitar na orixinal e outros podcasts en galego en podgalego.agora.gal. Agora, .gal. agora. Ou agora? Sí, a ver, eh, supoño que Non eh, no sei de cando ese, de cando ese, ese ah, última no última semana antes de Navidad. Sí, uh -huh. sí por aí. Claro, a ver, eu, eu sí que eu ouin falado por alí, por aí e el in, conto vos unhas fuentes novas que, que teños, que teño para para estes temas que, que claro que no na pandemia hubo un boom de de de, de, de, de Seguramente no, é que agora un pouco coa vida real que, que se estabilizou, non? Seguramente volveu un número máis estable de volumen de, de, de escoitas, ¿no? de escolitas, de algua maneira, non? Eu ese análisis, eh, teño teño lido eh, por aí, non? Como que eh, vai haber un fenómeno de consolidación, de, como típico, non? Pois pues a, a xente emocionase, eh, pensa que vai isto, eh, po, passou por passou co Netflix seguramente, eh e e pasada eh, non me estraña que pase cos podcast tamén, no? realmente que vamos que haxa unha, unha, unha especie de volta a realidade, no, o volta á vida real, no? eh, pero a realidad é que a oferta, a variedade de oferta queda e volvo, volvo conto, no. Eu cando falo ora cos meus colegas de eh de pois pues, comento, teño un podcast ou o, o ao revés, me contan que No, tranquilo, e eh, ora xa me vou para casa eh, true, true, true Story No, xa me vou para casa eu vou Escoitando podcast tranquilamente E tal eh, eh, Se me sacan el tema e digo Ah, pois pues eu teño un podcast Non me miran en plan, que é iso Sinón, eh, ah, e onde eu podo topar? Ou tú tamén de momento non me teño Non me teño no dito de torno <ríe> no sé, de la xente Pero Pero Pero imagino, eu creo que eso vai quedar un pozo de alguma maneira A mellor a xente escoita menos que na pandemia Pero a xente ve unha oferta eh, eh, Eu creo que quedará como un pouco costumbre e eh, Ora xa non é unha cousa, entre comillas, rara non? Pois a, a, miña parella, a miña parella eu creo que antes da pandemia non tiña aplicación de podcast no teléfono E ora tena tamén, como comentaxes non? Sí. Eu creo que o dos gregory tamén foi un pouco que esa xente Xa era famosa de YouTube Xa tiña un caché Entón, xupoñestamente Tiñan unhos expectativas E tiña a súa... Vamos, a, non me acordo Como HeadGum Pues pagaría XX HeadGum dixo, non me salen as contas Simplemente Non é que... Pero todo esto leíxelo Pero... donde o... Eso tamo inventando Ah, Pero... vale <risas> Pero ten, tenme sentido. Quero decir non colleron a, a Noé e a Javier Ramalleira. Que no, podíamos. Eh? Porque o... noé e eh, Javier... Tampouco sabían facer o programa. Non sei, a mí dá má sensación de que había moitos comentarios no, no Reddit o programa, cando o, o retomaron eles e tal, dicindo, hostia, pero esta xente seguía seguía dedicándose o mismo e sigue tendo o mismo canal de Youtube de fai catorce anos e eh, siguen facendo os, os mismos vídeos parodias de tal, é dicir, eh, ao final é unha cosa que eh... máa. algún capítulo, incluso o grabaron, en... o colgaron tamén no seu canal de Youtube, logo de Punch Up The Jam, colgaron ali directamente e grabaron, en... además de en formato audio, tamén en vídeo e todo o rollo. Eh, Ibai intentando Supoño, eso foi en pues, Sería final de noviembre Igual estaban intentando Retomar un pouco, a ver si Medraba a audiencia o que seña lle salían as contas a A Hedgan, pero Eu imagino de todas maneras que eso sí que pasará E de feito eu, Se... se se non se non teño ido mal, eso eh, sobre todo canto máis pequeno, o sea, outra igual, nosotros outros aínda por polo que seña, Nosotros seguimos aquí gravando esas cousas, pero eu penso que moito moito aficionado que moito aficionado que empezou un podcast na pandemia por, entre comillas por hobby, por por que no desos de eu creo que vou a uh, unha deflación total eh isto, no mismo e creo que se podemos ver en en, en galego, por exemplo, no que temos falado eh de, creo que o número de podcast activos de digamos de independientes eu creo que eso que, que se nota que que baixou, no? Sí. Eso eso está claro, sí, normal. ¿no? E, e, e tamén os oyentes de, de de seguramente os oyentes de de Poste podcast entre comillas máis independente non os nosos, sin embargo, Mateas, nosotros non facemos eu que... non facemos máis que metrar moi paulatinamente si, si, si, se descontamos os votos con pouco de sorte no próximo capítulo conseguimos que nos escuta a miña muller un punto que non sei se tamén digamos eh, eh, que, que vos quero preguntar a ver, ainda que seña casi, casi xa por concluir eh, esto, eu penso que tamén moito isto ten que ver co en español, falo en español un pouco mellor co incremento de variedad das eh, dos do, do tipos de podcast de alguma maneira, non? Eh, eh, eh e cousas a que igual eu chego tarde, pero non estuve ou simplemente foi que non estuve atento, pero o que notei é eh, eh, pois neste último ano producción específica de o um, podcast informativo tipo que nosotros temos falado, tipo Today in Focus de The Guardian, que le vamos anos escoitando, o mellor, pero del país, del Diario.es, o de, de outros, ¿no? el 15 minutos, eh, un tema al día, no que é 15 minutos, o hoy en el país, por exemplo, que vine eu, eu ese é un que eu por lo menos non tiña controlado hasta, hasta faí non moito, eh, bueno, teño escoitado algún, xe os digo, nesta última época do ano, e teño xente que me ten falado deles. No? e son producións específicas non para radio, senón eh, en podcast, no, en un tipo tertulia, no, maneira, sí. ¿no? Eso é un dos tipos. Non sei se vosotros, sí, por exemplo, que... pasastes a escoitar cousas desas. No, Eu son, no? levopara anos esperando que pasase, porque é decir, unha vez que fan os grandes medios americanos eh, eh, como se chama o sí. o The Daily de e demais, que... Sí, é algo que tardou bastante en chegar, sí. Tardaron bastante en facelo. Acordoume de que había momentos, cando empezaron de Daily o, o Diario da MPR e tal, que o país, o único podcast que tiña era un repaso das dos programas, ou sea, dos temas do, do, da revista semanal que sacaban os domingos, que ademais era un pouco... Eh, Como explicar a cociña interna dos temas, era falar co cos co periodistas para explicar como investigaran cada cousa en lugar de utilizar o, o formato para un pouco ampliar o, o, o reportaxe ou para meter eh, gravacións das, das citas que utilizaban no, no, no artículo eh, ou na reportaxe que a mí sempre me pareceu que que era unha idea un pouco perdida, non eh, unha idea moi boa que non, deron, que non deron feito ben. E ao final, eh, non sei, tres anos despois acaban sacando o, o podcast informativo diario, como, a, bueno, non sei, cando xa parece que, sin embargo, en Estados Unidos está un pouco de volta de iso, me dá a sensación. Ben, non sei, igual é un problema que tuvo The Daily, especificamente, e... Eh, coa xente que o levaba, máis que, máis que o formato en sí. Non sei. O formato creo que sí, porque é algo que ten bastante demanda, algo cortiño todos os días, informativo e tal, eu creo que é algo que é dicir, non, non conozco o que pasou co, co que mencionas pero De, de todas maneras, eh, eh, igual pareceme entender, no é que eh, esto que dís, porque claro, podcast informativo... De, igual temos o tipo... É que, no que eh, o que máis escoitei O que é tipo monográfico ¿no? De un pouco... Xa vos digo, como o Today in Focus eh, o sea, tema o, o, tal, de, pero... o do Guardian que non, que non de Daily Xa, sí, o de Daily entendo que máis ben é eh, Un pouco o resumen de noticias do día eh, Casi... Casi, vou decir Ángel Martín ¿no? eh, de, de, de un minuto... En vez de un minuto, en 15 minutos, ¿no? como que andei No, no, eh? bueno... Re... É, é reportaxe de, de temas de actualidade non é, é directamente os, os titulares do día. É reportaxe de temas de actualidade, pero feito unha o día. É, bueno, un pouco... Non, é unha cousa similar ao que entendo que é o de Degard. Igual, Javier, tú non escuitaxe os dous? Non, eu de Degard non escuitei. Eu tampouco. Pero... Ah, bueno. Entonces, no. Na, por podcast informativo algo que teño en mente algo tipo eso a que da enviar o que falle pues decirche n as tres noticias o principio do día de, do que marcou a actualidade do día anterior eu do que pode pasar ese día eh, pero son eso eso é digamos como Unha peza de telediario ou dúas, bueno, tres en concreto, neste caso, sempre son tres. Eh, cortiñas de cinco minutos, dez minutos. E os medios españoles están, están facendo ese tipo de formato? O do traba, tipo... país non é así, é que non nos crité. No hoxe en el país é eh, máis ben Today in Focus, é eh, ah, vale. monográfico. Non, non, non é monográfico, é un tema. Non máis eso, a verdad. A mí tamén. A mí tamén. Sí, a mí tamén. E, a os, tamén dos, os, os, os, seguramente hai algún que... No, que hai algún... Eh... Bueno. As rapazas de Actuality en TikTok, no? É Ángel Martín É Ángel Martín, realmente, no? O sea, vale, pois pues é un formato moi corto Pero pues, hai no formato podcast eh, A parte está estar no, no resto das, das plataformas, no? Pero bueno, xa vos digo A min sí que me parece unha cousa que Dixera no é O eh, Como que estaba aí un formato para coñelo e, polo que, que fora, os medios españoles como que a sensación é que tardaron un pouco ou simplemente saltaron no momento adecuado no que esto sí. se fixo mainstream. Igual antes. Sí, eu creo que é máis ben eso. No mismo na mesma hora que os podcast están tendo un boom ahora en España, é decir que chegaron tarde eh, os do país a tal, ¿no? Pues farían, ¿no? Cando tuvelo poder. Claro. Sí. sí, a ver, a ver un pouco digo de chegar tarde porque no fondo se, se eu penso que nestas cousas eh chegar primeiro eh fai moito realmente, ¿no? Eh eh se estás aí antes eh pues, é mellor que despois ter que migrar os, os oyentes de de, de plataforma realmente, no? eh, por eso digo, no? Que non non houbo un enplan que que arranplara cos ou bueno, polo que eu teño No sé no sé no soy sé tan bajo corto no pero como que fueron todos a vez no no hay alguien que estaba formato allá ya nos eh, podían coelo ¿no? realmente eh, no sé hasta qué punto tengo vamos siempre tuvimosmos atrás creo que siempre tuvimos la sensación de que muy coste no era o no debe ser para una reacción de un periódico de un medio tradicional eh, grabar algo de media hora sobre un tema que te es más que trabajar Sinceramente. ¿no? Bueno, pero claramente fixeron un análisis coste-beneficio. O sea, a redacción foi falar coa dirección do periódico e dixolles Oye, queremos facer isto. O periódico votou contra. Que hay... expectativa de audiencia tedes no 2017 en España? Pois pues, centos. Miles baixos. E diría, pues non perdades o tempo con eso. Eh, bueno, Estou no especulando, oh, sí. pero... Sí, sí, sí. A ver, eu non, non non teño tanta eh non teño tanta eu esperanza no no no racionalidade do, do, do, das directivas el, el, dos, directo, dos Igual marías, pe, no? que cretes gravar o que? Mas ben, no, empresaurio clásico clásico mensaxe mensaxe empresaurio, ¿no? Bueno, non mencionei uno ainda, ainda que De, por, por mencionar que mencionamos a lo de que o xeixamos falamos moito de españols tamén, pero bueno, un destes, de ainda que non é diario, pero eu teño escoitado bastante o Falas, mm -hmm. eh, que é semanal de de de Praza de eh, Tamón, pues, bueno, pues tamén está aquí, pois calego esas cousas. E eh, oha, a verdade que o escoito é un pouco, a, a realidad é que me gusta o formato, así un pouco corto, poucos temas, ¿no? Eh, pues, o, como o nome indica, ¿no? Esta semana falouse de de, de tal e eh, de eh, e cual, ¿no? Eh, Eh, bueno, pues para que para que estamos cómodos Con formato de audio pues forse pues, eh, máis cómodo que ir mirar os titulares ou incluso a veces ten máis más, más análisis realmente, ¿no? Así que bueno, non sei, sí, xa os digo, eu a verdad, que creo que parte da oferta tamén eh, Podremos falar outro día tamén, que xa casi non vale non vale a pena traer eh, traer outro tema, pola miña parte creo que eh xa non nos vamos a estender demasiado, pero eh, también este ejemplo que vi vino con gente que me falaba de de, de podcast de tipo de tipo de ficción, mm -hmm. ¿vale? Que Que, pues en, en español, ¿no? Y, y bueno, eu tamén, xa os digo, simplemente men menciono vos se atopei unha unha de, de noticias de unha, un, un señor argentino que que fai análises de, bueno, pois, tengo unha tengo un newsletter eh, por RSS eh, no Twitter, pois pues, fala un pouco de noticias en español eh, eh, españoles e eh, eh, latinoamericanos y E a sensación, digamos, confirmase de alguma maneira, ¿no? que hai máis veredade e incluído, por exemplo, tamén dese tema de, de, de ficción, realmente. ¿no? E, eh, yeah. eh, bueno, poñeremos no... poñereibolo poñere na, nas, nas notas do episodio. Tamén, a, a, a... Pablo, non sei que máis, non me acordo, escucha podcast, e o seu ia xa ou como señal ¿no? Pero bueno, Ficción eh, en español eh, sí. de formato podcast por mencionar eh, o que digamos que empezou isto incluso antes da pandemia que foi o, o, o que fixe un pouco de que, que tuvo máis circulación, eh, el, el gran apagón, fue el gran apagón. Te pode un podcast, eh. sí. Sí, o, o, si. A, si o se alguén fala en algún momento de La industria del podcast español o algo por estilo, Gran Apagón, va a ser como una, una pedra de toque, un punto fundacional de que sí, eh, un, o, un o programa lítico. O Siria, el español. ¿Escuitastele vosotros el Gran Apagón? Sí, lo escuité. Eh, creo que tenían varias temporadas, puede ser. Yo, tres, si tenían varias temporadas, creo que solo escuité a primera. A mí me quedó una sensación como de que no lo escuitara entero, de que me gustara lo que escuitara, pero que, no, no, que, que me quedara esa cosa incompleta de... Non, non me bueno. Eu non o recordei. Rama, eh, non, é recomendades? Sí, por Gente lo menos digamos, se si, se si, se si ten dúas temporadas eu recomendo a primeira. Eso non te por recomendo o primeiro capítulo, supoño. Me quedara a sensación de que estaba bem, pero non acabei. Entonces, non, pues, é, é. casi máis que recomendarlle a Eloi que empiece, recomendaríalle ya non é que acabase. Ahora se desesperteu. É unha destas de cousas que xa quedaron a medias e xa non xa non se volve. Bueno, sabes o que era? Escoiteino, escoiteino nun viaxe dos que facíamos de, de Barcelona a Galicia. Eh, un destes viaxes, mira, ten tres temporadas, pero te vindo de escoitar as dúas primeiras e non escoitar a terceira. Eh, non nun viaxe de Barcelona a Galicia que que solíamos facer Escuitando podcast, que foi o que me serviu, por exemplo, a recordaredes porque Eh, creo que o conté aquí nun, nun podcast que foi o que me serviu para eh, desencantarme definitivamente de ThruLine, porque me puixan a escutar cinco capítulos seguidos de ThruLine e era todo desgracia tan desgracia. Eh, e acabou Adriana parando o coche nunha estación de servicio diciéndome, mira, cambia aquí, ponme algo de comedia, porque estou xa que me dan ganas de chorar. E eh, nun desesperación escutei pues, o, todo o que había del de gran apagón daquela que digamos que eran as dúas primeras temporadas, poñamos por caso. E agora teño un cativo de, de un ano e todo o que se escuita no, no coche o cancioneiro é eh, eh, a canción de los animales de dos en dos e eh, en fin grandes muestras da, da cultura universal <risas> da, no sei da industria da, da, da música infantil que o tema Bueno, eu, por, eu por terminar en, en, orden de, en orden de preferencia creo que estou abaixo de todo do que recomendaste xoxe eh, eh, Los Animales de 2002 está de último El Gran Apagón creo que apoño por debaixo de, en interés porque a verdad que eu a mí a ficción así sonora creo que non me vai como outras cousas De segundo, eh, quedarei co da moraleja por ser eh, exclusivo de Spotify. Eh, igual das do que mencionamos hoxe, me quedo con o primeiro que vou escoitar eh, o, eh, o de Messi ou como forra, non sei como se chaman, la gran copa. La, la última, última copa. copa, última... copa. La última que ademais, ou vai unha conjunción astral, saliu xes ben todo, centráronse en Messi e xusto Messi ganou a, a copa, eu creo que é racional escoitar. Falan... Tienen un capítulo muy buen eh, que grabaron de Spoil o Mundial, no que falan sobre las cábalas, sobre las supersticiones dos argentinos. Es muy, muy curioso. Igual puedes empezar por lo final, hoy Total, ya sabes cómo acaba. <risa> ¿Es Tendré y no contarlo.